До половини, сховавшись у темній печері глибокій, голови всі виставляє вона із провалля страшного і пильно чигає зі скелі і ловить дельфіни, і тюлені, і більші потвори морські, які тільки можна вхопити, безліч бо їх випасає у морях гомінка амфітріта. Ще не хвалився ніхто з моряків, що безкарно проїхав він з кораблем повз неї, Бо кожного пащею скілла зразу ж хапає з мужів, Що пливуть кораблем темноносим. Другу скалу невисоку побачиш ти там Одіссею, Близько від першої, так, як із лука стрілою, сягнути. Дика смоковниця листям рясніючи там височіє, Чорну там воду внизу божисто ковтає харібта. Тричі ковтає на день, і тричі на день викидає з себе. Отож не наблизься, коли вона має ковтнути, бо не врятує тоді тебе навіть землі, потрясатель. Ближче до скілли тримайся, і повз неї жени, якнайшвидше ти корабель свій, бо краще... Супутників шість загубити, аніж усіх заодно з кораблем їх втратити разом. Так говорила вона, я ж у відповідь мовив до неї, отже тепер всю одверто скажи мені правду, богине. В разі харібти я згубної якось уникну, чи зможу скілу відбить як супуців почне вона раптом хапати. Так запитав я й мені, відказала в богинях присвітла. Знову, зухвальчи на думці, у тебе лиш битви та ратні, подвиги. Навіть безсмертним богам поступитись не хочеш. Скілла – несмертна істота, тож лихо вона, несмертельне, дика і люта потвора. Ненатла, страшна, нездоланна. Сила ніщо перед нею. Найкраще від неї тікати. Тільки ж зупинися ти біля скелі, щоб взятись до зброї, дуже боюсь я, що встигне накинутись скіла схопити стільки мужів з корабля твого, скільки голів є у неї. Ти ж якнайшвидше пливи. Крити на поміч, призвавши скілену матір, що людям на горе її породила. Їй лиш утримать дочку, щоб знову на вас не напала. Потім прибудеш на острів Тринакію. Мирно пасуться гелія там корови, численні й опасисті вівці. Сім худоби чи рід. І овечих отар стільки ж само, В кожній півсотні голів. Ні приплоду у них не буває, Ні вимирають вони. Їх богині пасуть пишнокосі, Німфи-пастушки, Одна Фаетуса і Лампетія друга, Гелію і Пиріону Їх світло зродила Неера. Та породивши і зростивши, Поважно їх мати далеко Жити послала на острів Трінакію, Щоб стерегли там батькові вівці вони І пасли корів круторогих. Як не торкнетеся їх, На думці повернення мавши, То хоч зазнаєте лиха багато, Вітаку вернетесь. А як торкнетесь, загибель Віщую я вам, кораблеві, товаришам твоїм, Сам же ти, правда, врятуйся смерті, І хоч загубивши супутців, Нескоро повернися з лихом. Так вона мовила, і скоро Еос надійшла злотошатна, Знову на острів вернулася Свій у богинях присвітла. Розбудив і звелів їм негайно стати на свій корабель і причали усі розв'язати.